Vitraliu, autor, Nikita Stănescu Umbra ta, lovindu-se de ziduri, Iar se sparge în cioburi colorate. Oh, de aceea mai mai zărit în stradă, Adunând pierdutele ei pătrate. Și s-o fac la loc, în ceasul nopții, Peste geamuri ți le așez cu grijă, Verzi, albastre, galbene și roșii, Încoifate în creștet cu o sprijă. Când te vei trezi, lipiți de geamuri, Arlechin din sticle colorate, Vor lăsa prin ei să-ți cadă în brațe, Soarele mereu la jumătate. Lectura Maia Martin